В паприці, в хлібі, зерновому, або не переживай, мала, головне то пройти цей період. Мене, коли дружина з хати виганяла за черговий запій, теж ті відчуття бездомності переслідували. Ночував тоді кожної ночі в іншому готелі, бо ввечері встигав нажертися і поп'яні п'яні обстикав матраці, а тоді вже було соромно туди вертатися. Потроху Марлу і справді починало попускати. Вона тих цим без зайвого шоу і картинної трагічності, пообрізала кінчики своїх штучних червоних кісок, де-неде вплетених у справжнє волосся. Відтак, обережно, ті кіски порозплітала, мріючи якнайменше пошкодити залишки рослинності у себе на голові. Біля коріння з того волосся, що було сплетене з синтетикою, утворилося щось на кшталт природних дридів. От тобі, бляха і ямайка, два місяці не розчеши його, економиш сто баксів на салоні. Зірка тим часом вимагала від Марлий негайної фотосесії в тому образі, який потрібен для кліпу. Строгий верх, короткий ніс, високі підбори, сексуальне вигляд, дитяче личко, розмазані тіні під очима і розстріпане каре. Мама... У мене ж тут, окрім в'єтнамок і штанів капері, нічого й немає. Усього, що треба, є тільки пика і ноги. Вже навіть ото каре розпелехане під великим питанням. Але знімки вимагалися терміново, бо, як стверджувала зірка, планувалося велике промо того кліпу. Купа анонсів по телебаченню, ролики, де лиш не плюнь і все таке. І конче в ті ролики треба марлу. Вже, каже, боги з ним, хай будуть прості фотографії, якось там їх поприліплюємо. Марла зітхнула і подумала, що ті високі підбори їй, мабуть, доведеться з картону вирізати і на в'єтнамки наклеювати. Та й то не раніше понеділка, коли вона сподівалася приїде. Х'ялмар, він же для неї фотограф і радість, і щастя. А наразі вона купувала собі спідню білизну з малюнками японських зомбуючих звіряток і їла дешеві ананаси вкупі з пігулками від болю в шлунку, водночас прислухаючись до молитовного шепоту за дверима кімнати. Там була мушола. Г. астральні кола «Діссолутіо марти», написала Марла на клапті білого туалетного паперу. На тому ж хлопці вона хотіла написати список їжі, яку їй ще можна було вживати, але потім передумала, що я банани не запам'ятаю, а крім них тут фіг, що купиш, ні тобі молока, ні каші. Взагалі то купити можна було все, треба було тільки підняти дупу і поїхати до центру міста. Марла просто не хотіла нікого просити її відвести. А на таксі їй не вистачало нахабності. Наші люди в на таксі не їздять. В Марли починався гастрит. Це значить, що стінки шлунку поїдають самі себе, коли їм нічого більше перетравлювати. Прекрасно. Вкупі з випаданням волосся – це просто такий перфектний старт програми «Уроборос». Таке враження – що в якомусь аеропорту замість мене підклали піратську копію мене, виготовлено на Мале Ярнауцьке. От того і розкладаюсь на шматки, щоби постати в новій якості. Марлі, звідкілясь завіялася ця думка в голову, але ж наступної ж миті її перебив черговий відтінок шлункових відчуттів. Нічого, головне – протриматися цих три дні. А потім буде Х'ялмар, і вже не буде гідко так вмирати навіть. А він у мене щось придумає. Час від часу Марла поривалася до самок щодо власної інфантильності і неспроможності дати самій собі раду. Але відтак вона знову і знову поринала в цілковите заціпиніння, з якого... Інколи не так вже й швидко вдавалося вийти. Найсмішніше було те, що навіть англійською Марла не знала, як сказати «гастрит». Цікаво, що би їй тут лікували індонезійці. А наступного ранку Марла вже мала в нотатнику свіжий сон відповідь на «діссолутіо» і заповідні харчі, молоко і кашу. Остання розчинна субстанція на кшталт манки – Ідеально пасувала для беззубих немовлят і збайдужилої Марли. Сидячи навпочіпки на готельній підлозі, вона гріла кип'ятильнику молоко, щоби потім залити ним підозрілий кашопорошок. Отут тобі й алхімія. Марла ковтала свою манку, не сильно замислюючись над її смаком. Світ, смак манки включно, у мерленій байдужості до нього поставав диво прекрасним і заспокоєним. У ньому інколи з'являлися чудові вакантні дірки для нерозкраєного неба з кулястими зграйками птахів, що рухались як маятник годинника. Або раптово проступали щілини для воєрістів, охочих підглядати за смертю сонця.